і ще цієї ночі збираюсь заарештувати двох злочинців. Тоді я ще не був певен, що Сонье вбивця, але я вже знав, що він причетний до цієї справи. Остаточно я про все здогадався після того, про що розповів мені пан Норей. П'єр Бертикс махнув рукою у мій бік. Пан Норей зі свого боку вів розслідування, важачи життям. І цього вечора він одурив сурло, який вийшов на його слід, і, мушу вам сказати, одурив також і мого співробітника, який мав дбати про його безпеку. Пан Норей повернувся сюди і зумів потрапити до будинку, але його помітили. Сюрло повернувся раніше і чатував біля шинку. «Любий пане Норей, це Сюрло, поки я розмовляв на горі із пізніми клієнтами, повернув перед вашим носом ключ у дверях туалетної кімнати, замкнувши мишоловку, до якої ви потрапили». Щойно звільнившись, соньє поспішив зайнятися вами. Ваша щирість його спантиличила, усякому разі він вирішив зачекати. Якби міг допуститись думки, що ви менше цікавилися його дочкою, ніж викриттям злочинця, я б і Шеліга Ламаного не дав за ваше життя. Я відчув, що червонію, але у погляді Бартрікса не було і натяку на іронію осуд чи недоброзичливість. Що ж до Маргла, то тут мені допомогли дві подробиці. Пам'ятаєте, як ми разом із вами ходили до оселі Стефана Бореля? Так. Я вимкнув радіо, і ми почули каталанську співачку. Так ось я знову ходив туди сьогодні ввечері, і знову вмикав приймач. Це американський приймач. Стрілка була на тій самій позначці. Цього разу то була не каталанська пісня, говорили російською мовою. Першого разу ми чули передачу іспанською мовою московського радіо. Я нашорушив вуха, пригадав, де вчився Маргла, зіставою з іншою ситуацією, яку відкрив сьогодні по обіді. До того, як зустрітися з вами, я побував на Кретейському цвинтарі, на могилі Бореля. Там були свіжі квіти. Хто міг їх покласти? Вже ж не його племінний кльотчик, який не поспішав подавати про себе звістку. До речі, комісаре, хочу вам сказати, що більше про племінника ви не почуєте. Племінником була Лідія Сеньє. Листа послала вона. Вона ж сплатила за похорон маргла. Лідія щойно це визнала. П'єр Бердикс, мить помовчав. Дуже-дуже примхлива, сказав він згодом. Злочини Сеньє поставили його дочку у прикре становище. Перші злочини її налякали. Вона боялася, що поліція, ведучи розслідування на острові може серед інших мешканців прийти з розпитами і до того, хто називав себе Стефаном Борелем. Борель Маргла був би змушений назвати своє справжнє прізвище. Лідія Соня боялася ще й тому, що фальшиве прізвище викликало б підозрюв тих, хто розшукував убивцю. Коротше кажучи, вона боялася, що план, вигаданий П'єром Маргла, щоб зблизитись з нею, міг зрештою привести до того, що його запідозрили б у вбивстві. Ось чому... Тут П'єр Бертрікс поглянув на мене, вона зробила можливе і неможливе, щоб сховати Бареля Маргла від цікавої поліції. А вже ж Лідія не могла знати, що її рідний батько вже визначив бідолаху не тільки як жертву, але як своє алібі. Довідавшись про те, що вбив цієї батько, Лідія опинилась у двозначному становищі, про яке я щойно казав – Аби захистити пам'ять того, хто її кохав, вона мала виказати батька. Якийсь час Лідія думала, що звільнилась від цієї трагічної дилеми, що помилилась, коли ми організували вдавлений замах. Вона повірила вигадці, нібито убивці, не її батько. Однак омана була недовгою. «Вигадаєте, Лідія, все розповість?» – спитав комісар. «Так. Саме для того, щоб змити пляму із П'єра Марго, якого довгий час підозрювали у таких жахливих злочинах». Зрозуміло, викриття справжнього бандита знімає обвинувачення з П'єра Маргла. І я знаю, ви постараєтесь оприлюднити якомога швидше цей факт. Але, гадаю, дівчина теж розповість нам безпосереднім свідкам про своє кохання. Ви побачите, у всякому разі я так зрозумів з її перших збілянь, що все було не так просто і не так брутально, як можна було сподіватись від дочки Шинкаря та ще й злочинця. Зараз я її проведу чого я тільки не передумав за ці кілька хвилин. Якою побачу зараз Лідію у цьому клятому шинку, де я чув одне й лише ласкаві слова, де згодом таким неприступним стало її обличчя».